Smerenia, Isus a zis, învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima. Matei 11,29 cu 29. cine se va înălța va fi smerit. Și oricine se va smeri, va fi înălțat. Matei 23 cu 12. Smeriți-vă înaintea Domnului, și El vă va înălța. Iacov patru cu 6. Dumnezeu stă împotriva celor mândrii. Dar celor smeriți le dă har. 1 Petru 5 cu 5 5203. Smerenia este scara ce ne înalță la cele cerești, fericitul Augustin. Smerenia este căruța ce ne ridică la cer, sfântul Ioan Gura de Aur. Smerenia este temelia sfințeniei, sfântul Ciprian. Smerenia este regina tuturor virtuților, sfântul Antonie cel Mare. Smerenia este cea din tâi virtute, fericitul Ieronim. Smerenia este rădăcina și izvorul tuturor virtuților, Sfântul Grigorie, teologul. Smerenia este ucigătoare de patim, Sfântul Teodor. Smerenia, sufletului este o armă nesfărâmată, evagrie. Smerenia este baza oricărei virtuți, Sfântul Ioan Gură de Aur.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 Smerenia este cea mai credincioasă chezășie pentru un virtuos în fața căderii. Cel smerit nu cade niciodată. Unde ar putea să cadă acela care se află mai jos decât toți? Sfântul Macarie cel Mare. Smerenia este mama lacrimilor și a cumpătării, Sfântul Ioan Gură de Aur. Fără smerenia, adevărul este orb, Elie Ecdicul. Dacă diavolul nu izbutește să amăgească pe cel credincios spre slavă de șartă, cu scumpetea hainelor, încearcă să-l ispitească prin îmbrăcămintea proastă, Casian Romanul. Semnul creștinătății este smerenia, Sfântul Macarie cel Mare. Cel ce se teme de Domnul are ca adevărășie smerenia, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Fără smerenie nici nu putem să ne gândim la virtute, fericitul Augustin. Când dobândește o virtute, să nu ți se înalțe gândul împotriva fratelui, fiindcă tu ai dobândit-o, iar el nu i-a avut grijă, căci aceasta este începutul mândriei, Filimon. Smerenie adevărată nu se arată prin forma din afara trupului, nici prin vocea frântă, ci prin curata mișcare a inimii. Fericitul Ieronim, vrei să te folosești de întâietate? Cedează-o mai întâi altuia, Sfântul Ioan Gură de Aur. Când mă smeresc în recunoașterea slăbiciunii mele și a nimicului meu, atunci sunt ridicat și înălțat, și cu cât descoper în mine mai multe neputințe și slăbiciuni, cu atât mă întăresc în încrederea și nădejdea ce o am în Dumnezeu, Sfântul Ambrozie. Mântuitorul sufletelor noastre nu s-a slujit de mari oratori ca să-și apropie păcătoșii, ci prin mijlocirea unor oameni simpli, pescari, a câștigat pe împărați pentru ca să se smerească trufia celor semeți, fericitul Augustin. Ferice de omul care se socotește mai rău decât toți, Nil. Micșorează-te în toate înaintea oamenilor și vei fi înălțată înaintea prinților viaului acestuia, Sfântul Isaac Sirul. Primul bine este a nu greși în nimic, al doilea a nu ascunde de rușine greșeala ta, nici a te făli cu ea, Ilie Egdicul. Pe cel ce se mândrește cu cunoștința, judecata cea dreaptă îl va părăsi, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Dumnezeu s-a arătat oamenilor îmbrăcat în smerenie, și cine între oameni se va îmbrăca în smerenie, se va face asemenea lui Dumnezeu, Sfântul Macarie cel Mare. Coboară în adâncul smerenie, unde vei afla mărgăritarul de mult preț al mântuirii tale, Teognost. Nimic nu face pe cel credincios mai de admirat ca umilința Sfântul Ioan Gură de Aur. Adu-ți aminte de căderile celor puternici și smerește-te în virtuțile tale, Sfântul Efrem Sirul. Dacă vrei să dobândești adevărata smerenie, deprinde-te să rap zbărbătește ocările aduse de alții, serapion. Smerita cugetare o arată nu acela care septicăloșește pe sine, ci acela care, fiind mustrat de altul, nu-și micșorează dragostea față de el. Sfântul Ioan Gură de Aur Desăvârșita smerenie constă în faptul că răbdăm cu bucurie vinuirile mincinoase. Sfântul Isaac Sirul. Precum mortul nu mănâncă, așa și smeritul nu poate să o sândească pe alt om, chiar dacă l-ar vedea închinându-se la idoli, longhin. Temelia bogăției e aurul. A virtuții e smerenia, Ilie e Când vei crede că nu ai și nu știi nimic, te vei îmbogăți și în faptă și în cunoștință în Domnul, Teognost. Cel smerit nu-și aduce aminte de răul pricinui de alții și nu-l pe omul care păcătuiește. În felul acesta, el dobândește iertarea păcatelor prin trei mișloace – ca unul ce nu judecă, nu va fi judecat. Ca unul ce este smerit, cugetător, este îndreptățit. Ca unul ce iartă, primește iertare. Sfântul Antonie cel Mare Uitarea faptelor bune este cel mai sigur loc pentru păstrarea lor. Sfântul Ioan Gură de Aur nu orice om care petrece în liniște este smerit cugetător, dar orice smerit cugetător petrece în liniște. Sfântul isac Sirul Dacă vei cugeta smerit despre tine, vei găsi odihna oriunde vei fi, Pimen. Nici cel trufaș la cugetare nu-și cunoaște scăderile sale, nici cel smerit la cugetare virtuțile sale, Ilie Egdicul. Socotește-te cel mai păcătos și cel mai de pe urmă, și vei avea odihnă, Ioan. Urgisirea de sine este locul unde se odihnește tihna, Isaia. Ascet, aspru și sever, poate fi și diavolul, dar el nu poate fi smerit, sfântul Macarie e cel mare. Dacă vrei să domândești odihnă în viacul de aici și de dincolo, să-ți spui de fiecare dată, dar eu cine sunt? Și nu o sândi pe nimeni. Ioasif Smerenia liberează mintea de fumul mândriei și de slavă șartă. Sfântul Maxim Mărturisitorul 5250 Nimic nu-l poate smeri pe om așa tare ca păcatul și cunoașterea lui, Sfântul Ioan Gura de Aur. Cine-și aduce aminte de păcatele sale repede dobândește smerenia, Isaia. Socotește pe orice om că stă mai presus decât tine, Sfântul Varsa nu fie cel mare. Cel umilit devine tuturor drăgălaș și plăcut, și este tovarășul păcii neîntrerupte. Nimic nu face pe credincios mai de admirat ca umilința, Sfântul Ioan Gură de Aur. Desăvârșirea constă în faptul de a prefera pe aproapele împotriva ta, Iacov. Smerenia ferește pe om de multe păcate. Sfântul Maxim Mărturisitorul Hristos este al celor smeriți, nu al celor ce se înalță cu îngânfare peste turma sa. Sfântul Clement Romanul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 Dacă smerenia îl înalță pe omul simplu și neînvățat, atunci gândește-te ce mare cinste îi va aduce omului mare și respectat, Sfântul Isaac Sirul. Cine știe să se laude în Domnul, niciodată nu se va îngânfa. Sfântul Ioan Gură de Aur Dintre toate armele credinciosului, una singură are putere să treacă peste toate cursele vrășmașului și aceasta este smerenia, Sfântul Antonie cel Mare Ca să cunoașteți cât de mare este păcatul mândriei, închipuiți-vă două căruțe care se întrec una pe alta. Una din ele e trasă de doi cai, dreptatea și mândria, iar cealaltă de alți doi, păcatul și smerenia. Ce credeți, care va întrece și va trece înainte?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 se răstoarnă și nimica se alege de ele. Temelia cea de piatra Evangheliei este smerenia. Tot ce nu clădești pe această temelie, zidești pe nisip, și zidirea lui o răstoarnă apele și vânturile. Sfântul Ioan Gură de Aur Cel ce nu este smerit a căzut din viață, isichie Sinaitul. Unde sunt smerenia, vegherea și rugăciunea, Acolo este locul lui Dumnezeu, filotei Sinaitul. De slavă de șartă țin fățărnicia și minciuna, iar de mândrie, părerea bună de sine și pisma, talasie libianul. În sufletele smerite se odihnește Domnul, căci nimic nu dezrădăcinează așa de mult buruienile rele din suflet, ca fericita smerenie, Sfântul Teodor. Smeritul e ca o cetate fortificată, ca un pom încărcat de roade, cu crengile aplecate și proptite pe teama lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimic nu poate umili mai mult decât cunoașterea lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Înțelepciunea adevărată nu stă în discuții și vorbe învățate, ci în smerenie, fericitul Augustin. Fără smerenie nu poate avea loc lucrarea Harului Dumnezeiesc, nici credința desăvârșită, nici rugăciunea cuvincioasă, nici pocăința adevărată și nici stăruința în bine, învățătură de credință ortodoxă. Trufia este o mare înjosire, mare înălțare cinste și vrednicie este smerenia, cântul Macarie cel mare. Iubește, umilința, dorește, iubește, înfrânarea, ca să te izbăvească pe tine de multe ispite și griji de șarte, Sfântul Efrem Sirul. Slava de șarte o stingi făptuind ascuns, iar mândria o izgonești nedisprețuind pe nimeni, Talasie Libianul. Cine se smerește înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, poate păstra harul ce l-a primit, Sfântul Macarie cel Mare. De multe ori, din cauza vieții necurate sau trândave, mulți n-au primit daruri. Ba câteodată, chiar și având o viață bună și curată, totuși n-au primit. De ce oare? Ca nu cumva să-și iasă din drumul împărătesc, ca să nu se trufească, așa că harul se dă celor smeriți. Căci omul umilit și care nu-și închipuie lucruri mari despre dânsul, devine mai harnic când primește daruri. Sfântul Ioan Gură de Aur Dacă te vei urgisi pe tine însuți, vei găsi odihnă, pentru că cel ce se învinuiește pe sine însuși păstrează răbdarea în toate ocaziile. Pimen Cel ce urmează cuvântul nu se va apropia de nicio plăcere urâtă, de aceea trebuie să ia aminte la culoarea hainei sale. Clement Alexandrinul Cauza tuturor bunătăților este smerenia. Sfântul Ioan Gură de Aur Oricine este gol, de eul său, poate să dobândească podoaba și să se întoarcă la rudenia, chipului Dumnezeu, de mai înainte, Tatian Asirianul. Cel ce voiește a înălța pe cel smerit, se smerește el întâi, Sfântul Ioan Gură de Aur. La oameni e cinstită bogăția, iar la Dumnezeu e cinstit un suflet smerit, Sfântul Isaac Sirul. Mulți s-au mântuit și fără darul prorociei și fără semne și minuni, dar fără smerenie nimeni nu va intra în cămara cerească, Sfântul Ioan Scărarul. Precum o corabie nu se poate construi fără piroane, tot așa nu ne putem mântui fără smerita cugetare, Sfântul Singlitichia. Vă spun vouă că timpul de față nu este pentru cinste și slavă, ci pentru a fi alungați. Trebuie a răvni cele ale apostolilor, primejdiile și bajocurile, iar nu slava și cinstea, căci predica Evangheliei nu le cere pe acestea, ci pe acelea. Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu disprețui pe cel smerit, căci el stă mai sigur decât tine, el pășește pe teren solid și nu cade. Sfântul Nil Sinaitul. Învață-te fiule să fii totdeauna simplu și fără răutate și să nu ai altele în inima ta, căci aceasta este slujirea. Fii adevărat și nu mincinos, căci minciuna este de la cel rău, iar dacă cineva îți va face vreodată rău, nu întoarce niciodată răul cu rău, ci iartă-l ca să te ierte și pe tine, Dumnezeu, Sfântul Efrem Sirul. Smerenia risipește mulțimea poftelor Cântarea patra, Triod Precum poftele și mâniile înmulțesc păcatele, așa înfrânarea și smerenia le șterg, lasie Libianul. Pentru ca să devii mare, trebuie să încep din lucrurile mici, fericitul Augustin. Căci Dumnezeu nimic nu primește și nu iubește așa de mult ca un suflet blând și smerit și mulțumitor, Sfântul Ioan Gură de Aur. Fericit este acela care se smerește pe sine în toate, căci acela va fi înălțat, Sfântul Isac Sirul. Deprinderea smereniei constă în a pune în seama lui Dumnezeu toate isprăvile, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Părtășia se naște din umilință, Sfântul Ioan Gură de Aur. Iubește umilința, trăiește răbdarea, caută în ca să te izbăvească pe tine de multe ispite și griji de șarte, Sfântul Efrem și Sirul. Numai umilința face cugetarea înaltă și sănătoasă, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cine nu are o smerenie cu o adâncă curăție, acela nu poate să cugete despre măreția lui Dumnezeu. Cu cât îl cunoaște cineva mai mult pe Dumnezeu, cu atât se smerește, se teme și îl iubește, Sfântul Tihon. A ști să te smerești înseamnă să știi să-L pe Iisus Hristos, Sfântul Vasile cel Mare. Dacă vrei să fii cunoscut de Dumnezeu, fă -te necunoscut de oameni, teognost. Fericit sunt ochii pe care omul din pricina smereniei nu îndresnește să-i ridice spre Dumnezeu. Isaia 5300 Nu e cu putință în alt mod a te bucura de slabă, decât numai fugind de ea. Cel ce se umilește pe sine nu va fi umilit de altul. Cel ce se înalță pe sine nu va fi înălțat de altul. Sfântul Ioan Gură de Aur Învățați-vă să fiți supuși, căci mai bine este pentru voi ca să fiți mici și cinstiți în turma lui Hristos, Sfântul Clement Romanul. Nimic nu poate umili sufletul atât de mult ca păcatele prin tine însuți și examinate după felul lor, avându-le în minte, niciodată nu vei cleveti, nu te vei mânia, nu vei bârfi, nu vei cugeta lucruri mari despre tine, Sfântul Ioan Gură de Aur. Iubește smerenia, ea-ți va acoperi toate păcatele tale, Sfântul Antonie cel Mare. Pentru tine Dumnezeu s-a smerit pe sine, iar tu nici pentru tine nu te smerești, ci te înalți și te înfumurezi, Sfântul Macarie cel Mare. Ceea ce este starea fără nicio mâncare, același lucru este smerenia fără nicio virtute, Sfântul Isaac Sirul. Cel ce recunoaște în sine multe fapte bune și nu se gândește că e cel din urmă dintre toți, acela nu va primi niciun folos din faptele bune, Sfântul Ioan Gurădeaur. Zadarnice sunt ostenelile aceluia care postește mult și duce nevoințe mari, fără smerenie. Isaia Făte te prunc, ca Isus, în sensul smereniei și simplității. Și vei fi cu el în înțelepciune și slavă. Luca 2, cu 40, Sfântul Macarie cel Mare Sărăcia unită cu Evlavia slujește drept dreptmișlocul cel mai sigur pentru întărirea smereniei, Sfântul Grigorie Teologul. Dacă săvârșești rugăciunile și nevoințele cu smerenie ca un om nevrednic, atunci ele vor fi bine primite de Dumnezeu. Dacă însă îți vei aduce aminte de un altul care doarme sau care nu-i sârguitor și te vei înălța cu inima, atunci o la ta va fi zadarnică, Isaia. Aducerea aminte de păcatele din trecut este un frâu puternic pentru a ne smeri și a ne înțelepți, Sfântul Ioan Gură de Aur. Bucură-te de virtute când procedezi în chip virtuos, dar nu te înălța cu ea, ca să nu se întâmple o ciocnire în liman. Sfântul Nil Sinaitul Păstrează mereu în amintire pe cei ce te întrec în fapte bune, pentru ca neîncetat să vezi în tine neajunsul în comparație cu măsura lor, Sfântul Isaac, Sirul. Din pricina roadelor multe se îndoaie crengile pomilor, din pricina virtuților cel neprihănit se smerește în înfățișarea gândurilor lui, Sfântul Nil Sinaitul. Nimic nu se poate să se compare cu virtutea smereniei. Ea este mama, rădăcina, hrana, temelia și legătura, oricărui bine, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cine vrea să miște o piatră din loc nu pune pârghia deasupra, ci dedesubt, și atunci rostogolește ușor piatra. Aceasta este o icoană a smeritei cugetări, Sfântul Efrem Sirul. Cine se îndreptățește înaintea lui Dumnezeu nu e curat, chiar dacă ar fi mai sfânt decât toți oamenii. Din potrivă, cel ce se socotește mai din urmă dintre toți devine drept. Sfântul Ioan gură de aur. Cel ce are smerenie îi amărăște pe demoni, iar cel ce n-are smerenie e bajocorit de ei. Moise Apropăși în virtute înseamnă să propășești în smerenie, Sfântul Vasile cel Mare de îndată ce Harul observă că în gândul omului a început să apară o oarecare părere de sine și el a început să gândească înalt despre sine, îngăduie să se întărească împotriva lui ispitele până și va cunoaște neputința sa și se va umple de smerenie pentru Dumnezeu, Sfântul Isac Sirul. Atât cât ești viu, nu te încrede în tine până vei trece dincolo de toți stăpânitorii întunericului, Isaia. Pocăința îl restabilește pe cel căzut, plânsul pentru păcate bate la porțile cerești, iar smerenia le deschide. Sfântul Ioan Gură de Aur Precum în locul unde nu este lumină, totul e întuneric și posomorât, tot astfel când de smerenia lipsă toate faptele și planurile noastre cu care credem că îi plăcem lui Dumnezeu, sunt deșarte și de nimic. Isichie Sinaitul Înțelepciunea nu stă numai în a cunoaște adevărul din înlănțuirea naturală, ci și în a răbda răutatea celor ce ne fac nedreptate capea noastră proprie, căci cei ce rămân la cea din se umflă de mândrie, iar cei ce au ajuns la a doua au dobândit smerenie în cugetare, mar cu ascetul. Nu te îngânfa și nu te înălța cu credința și sfințenia ta, ci petreci până la ultima ta suflare în smerenie, Isaia. Pe când mândria este moartea virtuților și viața păcatelor, smerenia este moartea păcatelor și viața virtuților, învățătură de credință ortodoxă. Precum celui ce se pocăiește e străină cugetarea semeață, așa celui ce păcătuiește de bunăvoie îi e cu neputință cugetarea smerită, marcu ascetul. Nici să deznădăjduim din pricina păcatelor, nici să ne încredem în faptele noastre bune. Sfântul Ioan Gură de Aur, căci dacă nu ne-ar înmuia harul, aducând asupra noastră suferințele povățuitoare, ca să lămurească voia noastră cea slobodă, nu ne-ar dărui strălucirea smereniei de pe urmă. Viadoh al Foticei, ascunzându-ți virtutea, nu te mândri ca și când ai împlini dreptatea, căci dreptatea nu stă numai în a ascunde cele frumoase, ci. Și în a nu gândi nimic din cele urâte, Marco cu așetul. Domnul nu ne spune, învățați de la mine, a alcătui cerul și pământul, a creat toate cele văzute și nevăzute, a face minuni și a învia morți, ci, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. O smerenie temeinică este cumul mai puternică și mai sigură decât o înălțare trufașă. Ajunge mai mult să fii smerit și să slujești lui Dumnezeu cu frică decât să faci minuni. Fericitul Augustin! Umilința în blânul scumpe e mai bună decât mândria într-o haină călugărească. Sfântul Bernard de Clairvaux Smerenia ferește pe om de multe păcate, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Cel ce se teme de Domnul are ca și Smerenia, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Căința umilinței te ridică până la ceruri, Sfântul Ioan gură de aur. Trebuie să ne bucurăm în așa fel încât să nu ne iasă niciodată din memorie durerea judecății viitoare, Sfântul Grigorie, teologul. Mai ușor este a curăți un suflet necurat decât a readuce la sănătate un suflet odată curățit și iarăși rănit, Sfântul Teodor. Să nu lăsăm ca timpul, care este așa de scurt și de puțin preț, să ne răpească viața fericită și netrecătoare de dincolo, Sfântul Pahomie. Să nu dăm răgaz sufletului nostru ca să aibă putința de a alerga împreună cu păcătoșii și cu cei răi, ca nu cumva să ne asemănăm cu ei, Sfântul Barnaba. În toată viața ta să nu dai crezarea acestui trup moritor. Și nu nădăjduie intrânsul până când nu vei sta în fața lui Dumnezeu, Sfântul Ioan scărarul. Ca un ostaș voinic într-una fi înarmat, treaz, deștept și veșnic, așteptând pe vrășmarș, dar războiul, nul tu, Sfântul Ioan gură de aur. Cât de bună, de plăcută, de luminoasă, de dulce și de frumoasă virtute, călăuzită de tine, Cristoase, este vegherea pe drumul smereniei, Isechie Sinaitul. Tinerețea este sălbatică și are nevoie de mult supraveghetori și dascăli. Tinerețea este ca și un cal sălbatic, ca o fiară sălbatică, de aceea trebuie puse frâne bune. Sfântul Ioan Gură de Aur Nimeni nu dorește să fie bolnav chiar dacă ar avea nădejdea însănătoșirii, fericitul Augustin. Ascultă, o cădere nu e așa de rea ca o recădere, Sfântul Bernard de Clairvaux. Cine privegează cu ochii să privegheze și cu inima, cine se roagă cu Duhul să se roage și cu mintea, fiindcă este cu totul nefolositor a priveghea cu ochii în timp ce sufletul doarme, Sfânta Niceta de Remesiana de Căci după cum tâlharul sapă pe dedesubt peretele fără să facă zgomot, pentru că se trezește stăpânul casei, tot așa fac și cei ce vor să vă fure pe voi, însă voi fiți cu băgare de seamă, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu e de ajuns ca numai să privegem și să fim treji, ci mai trebuie încă de a ne înarma peste tot, pentru că chiar și cel ce privegează și este treaz dacă nu are arme, Iute ca de pradă hoților, Sfântul Ioan Gură de Aur, noi prin lumea aceasta umblăm tot printre cursele dușmanilor noștri care vor să ne răpească harul vieții Dumnezești, Sfântul Ambrozie. 5600 Diavolul se ostenește continuu și nu doarme, pentru ca să ne poată da pierzării. Iar tu ești nepăsător când e vorba de fericirea sau nefericirea ta veșnică. Dușmanul privegează, iar tu dormi. Fericitul Augustin. cuiul lui Hristos să te țină pe tine când slăbiciunea firii omenești te cheamă înapoi. Sfântul Ambrozie. Dumnezeu a lăsat nesigură ziua aceea de pe urma sfârșitului nostru ca astfel, fiind stăpâniți veșnic de așteptarea acelui fapt nesigur, să ne găsim veșnic în fapta bună, Sfântul Ioan Gură de Aur.